Таке велике, роздуте від пихи, воно занесло над ним кований черевик. Ми всі добре знаємо, як страшно, коли ти нічого не вартуєш для інших, коли ти піщинка супроти скали, і нічого не вдієш, якщо не маєш гачків, якими можна зачепитися. Того інстинкту, що змушує сліпе кошеня хапатися за вовняний светр і повисати на ньому. Джон Сміт не міг залишити себе всього за воротами, і зараз сидів на ганку, втупивши погляд у мішанину трав, над якою кружляли комахи, на тіні, що відкидали дерева і кущі цю траву. Він народився не тут і щойно, але мав відчуття, ніби шкіра його стала раптом такою чутливою, що навіть косий промінь між листям він почував на дотик. Хоча притулок більше потрібен душі, ніж тілу, ніхто не приходить сюди з непорочною душею, хіба дуже маленькі діти. Стіни з кущів, трав, води, Оточили сміта замість стін із каменю, де він годинами прислухався до повільного биття серця. Коли він побачив пагорб, верхівку якого яскраво освітлювало сонце, йому захотілося подивитися звідти на країну, в якій він оселився. Стежка починалася просто під ногами, але вона не вела нагору. Піднімаючись по слизькій траві, наштовхуючись на приховане каміння, чоловік задихався, відчував, що його видно здалеку, але потім це відчуття минулося. Мовчи, і погляди проходитимуть крізь твоє тіло, наче воно зі скла. На вершині росла липа, і кущі шепшини із зеленими плодами оточували її колом. Одна з гілок вколола його, коли він хотів її відхилити, і на пальці виступили краплі крови. Це трапилося саме тоді, коли шепшина вколола і писаря східних воріт. Обоє відчули той самий біль, і кров їхня була однаково червона. Зупинений шепшиною, Джон Сміт витер крові з руки і піти щола і подивився вниз. Згори все виглядало таким, наче могло вміститися на долоні. Пагор був недалеко від воріт, за якими одразу починалася сіра невиразна пустеля, продовжуючись і за обрієм. Вночі її не видно, два світи ховає під свої крила ніч, але вдень такий разючий контраст. Більше з того боку він не завважив нічого цікавого. Обходячи шипшину, він побачив напіврозвалену капличку, перед якою лежав плаский камінь із заглибиною для дощової води. Сюди, напевне, прилітали пташки. Розсовуючи бузину і кропиву, сміт увійшов між рештки стін. Даху не було, але липо її широким листям могла ним бути. І він упізнав це місце. Воно було його. Із пагорба Джон Сміт міг бачити захід сонця і неосяжні обшири притулку, де жило багато людей. Він чомусь подумав, не так важливо, що роблять ці люди в притулку, які стосунки їх пов'язують. Головне, що він належить тепер до них. Не міг не відчути хвилювання, бо ціле життя терпів від людей, зазнавав болю, втрачав кращих, тікав від грішних. І коли вже його серце мало зупинитися, він віднайшов те, що шукав – «Лагідні очі матері всіх людей, а отже і його». Антон спостерігав, як Джон Сміт дерся пагорбом і думав, чи не знайде він те, чого шукає, і чи станеться це сьогодні. Бо сам він не шукав нічого. Істина і спокій далися йому одразу, їх боронили мури притулку і пустеля за ними. Він мав доброго вихователя Лі, завдяки якому пізнав багато корисних речей, а материнської ласки йому вділяла стара Марфа, яку провідував дедалі рідше. Вони майже не розмовляли, бо Марфа була працьовита, як бджола. Але досить було заглянути в її добрі очі, спитати про щось, і на серці ставало тепло. З маличку він бавився з нею. Надбіжить зненацька, уткнеться носом у хвартух і чекає, поки Марфа спитає, «А де мій хлопчик?» Він помовчить, а тоді обізветься, «А я тут». Можливо, заради Марфи – він залишився коло воріт, хоч Лі радив йому запізнатися з іншими мешканцями в долині. Зрідка Антон ходив туди при потребі, бо в долині був свій швець, кравець, гончар. І хоч зустрічали його там завше привітно, Антон соромився, що не може поговорити з ними про життя. З Марфою, Старим, Лі було набагато легше. Він виріс у них на очах і вважав своєю родиною. Антон пам'ятав, як сидів на колінах у старого. Тоді той частіше виходив дивитися на світ. Та якось старий сказав Марфі, «Доні, послухай мене, мої очі вже наситилися цим світом, а ноги переміряли його вздовж і поперек».